два завода за муниции в България и то с огромния размах на германски инвеститор, като Райн Метал. Двама бащи инициатори, токолкото за заслугата се състезават бившия премиер Бойко Борисов, който в качеството си на депутат и шеф на парламентарната група за приятелство с Германия, огласи новината от централата на Райн Метал в Дюселдорф, измъквайки килимчето под краката на президента, който днес лети към Германия на практика за същото, но за откриване на нов завод на Райн Метал в Долна Саксония. Нашия репортер Добромир Видев, който следи отбранителните дела с малко повече контекст за това, което прилича на пореден сблъсък Крадев Борисов, но може би не е. От конференцията по сигурността в Мюнхен до обявената инвестиция за над 1 милиард евро в два завода за артилерийски снаряди и за барут минават само няколко месеца. Планът обявен само преди дни звучи така. А Райн Метал ще построи два завода за отбранителна продукция у нас. Единият барут, а другия за 155 мм снаряди. Това са снарядите, които използват страните членки на НАТО, българската армия, но и уръжията, които европейските съюзници ще купуват за отбраната на Украина. Съвместното дружество между ВМЗ Сопот и Райн Метал ще управлява завода за производство на енергетични материали и заряди и завода за производство на 155 мм боеприпаси. Министър на економиката Петър Дилов очаква и трансферна технологии. Ще има нови работни места, а българското участие в консорциума с метал ще струва 960 милиона евро. Парите ще бъдат заети от Европейския механизъм за сигурност на Европа Сейф. Райн метал на мен ми отней, час и половина да убеждан господин Папергер по време на Мюнхенската конференция за сигурността за година, да дойде в България. Предупреди преди време, президента Румен Радев. Как саботирам работата на правителството? Като в началото на годината успях да въведя стратегически инвеститор, като Рейн Метал, да инвестира тук. Повтори тезата си дни преди да замине за Германия, където Райн Метал ще открива високотехнологичен завод в Унтерлюкс, долна Саксония. Още денъж, Лидерът на ГЕРБ и председател на парламентарната група за приятелство с Германия, Бойко Борисов обаче изпревари Радев. В понеделник Борисов публикува видео. От срещата с изпълнителният директор на Райн Метал Армин Папергер стана ясно, че разговорите не започнали в февруари при срещата с Радев, а през март, когато Борисов посрещнал папергер при посещението си в София. Благодаря за екипите, които пращахте регулярно през тези месеци от Март до селя, Каза Борисов и нареди време от три седмици за подготовката на документите за сегашната сделка. Завода за Барут ще бъде колкото два немски завода тук. Това е най-дефицитната стока в момента. Завода за 155 мм снаряди и целта е производство на 100 000 бройки от тях. Всъщност през Март директорът на Арвин Бапергер се срещна и с президента Радев и с премиера Росен Желясков. Трябва да се замислим как всички държави от Европейския съюз трябва да инвестират в своята сигурност. Предполагам, Германия ще е двигателят на тези инвестиции, за да може да сме наравно с Съединените щати. Защото Европа не може да разчита непрекъснато на Съединените щати и да плаща за своята сигурност. България е част от европейските решения. С което напомни на българските политици, че кауз е по и цели. Българското правителство се е заело с необходимата сериозност за развитие на трите основни елемента на средата. Това са сигурността, бизнеса, капацитета, с който разполагаме. Каза премиерът Росен Желязков през март. Политическите решения имат смисъл, когато следват економическата логика. В нашата страна има нужда поне още два завода. Каза и бизнесмен Емилиан Гебрев пред Хоризонт. Но въпреки желанието политическите решения да следват економическата логика, Гебрев припомни за получения през 24 та година отказ да направи завод за нас Този въпрос трябва да го отнесете към държавата и към ръководителите на държавата и към ръководителите на определени политически сири. Бившият министр на економиката Богдан Богданов разказа, че предложението още през 24 та година било оттеглено от заседанието на Министерския съвет. Тогава под натиск от страна на ПЕСКИ ДАНС оттегли своето положително становище. Над нито Данс, са коментирали думите на Богдан Богданов. Без ние вътрешно да се очистим и туранските клоне да бъдат пуснати спокойно да си пасат на друго място, тогава може да се случи нещо. Заяви уръженият бизнесмен Емилиан Гебрев. Дали само това се е случило, за да тръгнат политиките, също няма отговор. За сега депутатите са доволни. Мащабната европейска програма за превъоръжаване на континента, която поставя европейските уръжени компании в центъра и, отваря безброй възможности за участие на държавни, частни компании, за модернизация на армията, но при завишен публичен контрол къде и как се засходват средствата. както предупреди президента Ромен Радев. оръжейниците също са доволни. По-общо, защото след толкова време... Производство на отбранителни продукти не е мръсна дума. Защото социалната и економическата сигурност минава през отбранителната сигурност. Но оръжията, както и парите, обичат малчанието, каза още в началото на войната с Русия, бившия вече вън Министр на Украина Димитро Колеба. За преди всички Добромир Видев. Преди всички. И въпреки, че оръжията, както и войната, обичат мълчанието, ние пък не обичаме войната, за това пък има нужда и от сериозна отбрана. И така, германският концерн Rheinmetall планира изграждането на два завода у нас за брут и за 155 мм снаряди. Кой ще плаща, кой ще печели и дали европейски пари ще влязат в играта? Какво означава това за българската економика, за националната ни сигурност и за подкрепата за Украина? Добър ден, казвам на председателя на комисията по отбрана в Народното събрание Христо Гаджев. Добре. Явно говорим за едно от най-големите предложения за инвестиции в българската отбранителна индустрия. През последните години този планиран съвместен проект между държавни структури и германският концерн Rheinmetall за два завода. Какво точно господин Гаджев е потвърдено към момента между българската страна и Rheinmetall, кои са най-малкото юридическите страни и кой ще бъде мажоритарен собственик в двете съвместни предприятия? Първо по самия завод и изграждането на мощности за производство на борот работяме още на, на 24-та година. Конкретно от първите срещи с Райн Метал инициатор на скита, които бяха през април май 24-та до вече 23-та година, когато беше срещата с изпълнителният директор на, на концерна ПАПЕГЕР и по-основно вече започна и същинската работа. Yeah. Сега, По основните параметри, дружеството ще бъде joint venture 50 на 50%, т.е. 50% собственост българска, 50% собственост германска. А като българската част от инвестицията вече беше ясно колко е, тя ще бъде през европейски заеми, т.е. ние ще я плащаме след 15 години то на ниско лихвен заем, както е по програмата СЕЙФ. Впрочем, България е една от малкото страни в Европейския съюз, което е международ, което се отбелязва от комисията, която използва възможностите на сейф не само за да придобива стоки, а за да придобива производство и да имаме под собствено производство на стоки. Добре, но а, ясно е, че може би а, финализацията на договора предстои, но все пак, кой преговаря и. и нали, за правителството. През цялото правителство. време е преговаряло правителство, от, от самото начало правителството, а мандата за, за преговорите беше договорен на, на срещата март месец между мандатоносителя, именно Герпи и нейния председател Борисов с, с Папе Гер, а и оттам нататък задачите, които се, се възлагат. Имали сме няколко кратни срещи на политическо ниво и на експертно ниво с представители на, на Рейн Метал, а и в момента сме в заключителната фаза, като а, предстои последните документи като решение на, на Народното събрание да влезнат, а, предполагам, септември месец вече в, в, в зала. Тъй като това може би другите хора, които не се хвалят а, за бащи на проекта, не знаят. а За такова съвместно дружество трябва да има решение на Народното събрание. Тоест, очаква се това да мине през парламента съвместно, дружество, Преговарящият от българска страна е българското правителство и говорим за заемни средства от механизма СЕЙФ на Европейския Механизма Союз. СЕЙФ, точно така. Тоест, това няма да натовари бюджета на, на държавата и да са пари, които ще излязат от, от бюджета. Само да изясним още един въпрос. Ако да уточня да набързо, е програма на Европейския съюз за дългосрочни заеми, нисколиквини заеми, които комисията взима за държавите членки, които те изплащат след 15 години. Uh -huh. Тоест, ние теглиме заема сега, но почваме да го плащаме след 15 години. А завода до тогава вече наистина ще се изплати сам заема, който, който ще тегнем за него. Сега, а това означава ли, че няма да има нужда от одобрени държавни гаранции или инвестиционни решения от страна на Министерски съвет народно събрание? А има нужда от спазване на всички процедури, които са свързани с инвестиционното строителство. А, но колкото до средствата, средствата трябва да бъдат одобрени от комисията. Нещо, което се очаква да стане буквално следващите седмици. М -м, добре. А държавни гаранции приложимо ли е изобщо като терминология в случая? Не виждам какви държавни гаранции биха могли да... А, държавата гарантира, че ще се случи за вода, тъй като влиза в участие в него. Mm -hmm по-голяма държавна гаранция от това, да Ясно. Ясно. Добре. А, сега един малко по-общ въпрос, който е свързан с европейските пари за отбрана. А, защото вие казвате, това ще е механизма сейф, а, но какво ще е отношението към други инвестиционни инструменти или гаранции в очакваната многогодишна финансова рамка на а, Европейския съюз? Защото знаете, това ще бъде голямата тема и на пред Европейския парламент и пред Европейската комисия СНТ как ще бъдат средствата от 27 година на так. А сега и в предложението на комисията се отделят все повече средства за отбрана, как ще върват дебатите с Европейския парламент. А, престои да видим, но нека върна малко хронологията. Още миналата комисия фокусира вече в изграждането на индустриални мощности и способности за производство на различен вид въоръжения. Ако си спомняте, това бяха програмите ASAP, 1 милион боеприпаси, които трябваше да може да се, да се произведат. За съжаление, тога българското правителство и състава в Министерство на економиката не успяха да защитат български проекти. И България е единствената страна, която не, не участва от те за строителство на мощности, за разлика от други страни. Например, Румъния тогава успя да спечели за завод за бъруд. А за това ние в момента търсим допълнителни решения, като това с, а, а, с метал, а за да може да подсигурим устойчивост на българската отбранителна индустрия и нейното бъдеще в следващите десетилетия. Защото ние трябва да модернизираме нашата индустрия първо и второ да я трансферираме към натоски стандарт а, боеприпаси. Най-малкото, защото пазара следващите десетилетия ще бъде към за такъв тип боеприпаси основно. Е, и ние ка... трябва да, да, ориенти, да ориентираме нашата индустрия на там. Казвате нещо, което със сигурност е интересно, че има разлика между България и Румъния, които също изградиха завод за Барут, но на прес... да, да, друг Но през друг, друг механизъм. За, за него, в, по механизма по АСАП, който беше финансиране от страна на, на Европейската комисия ПАК. Uh -huh. Само че този механизъм България не успя да... Изпечели. и сега ние кандидатстваме в следващия механизъм, който може да ползваме, през сейф. Където сега... възможността е много голяма. Европейските дебати през последните месеци все по открито допускат канализиране на бюджетни средства към отбрана, което преведено на езика на обикновените хора означава по-малко бюджетни средства примерно за социални разходи за сметка на разходи за отбрана. България дава ли и трябва ли за според вас? Да, да. разходи, трудно тъй като става въпрос за средства от Европейския съюз са повече социални разходи също са националните държави. Така е, така е, но нали хората така си го превеждат, казват е, по-малко пари за други работи, ще има повече пари за производство на оръжие и отбранителни а е въпрос, способности. Да, че има Първо, тук производство на оръжие, но това са все пак инвестиции в економиките. Конкретно за тези два завода, това е разкриване на нови работни места в България, на високоплътени работни места и увеличаване на българската економика. Тоест не трябва да се разглежда като прикупуване само на някаква стока, която няма добавена настойност, а напротив. Това са неща, които имат високо добавена стоеност за економиките на, на България и на странните членки като цяло. Последно по този европейски дебат искам да ви върна – това означава ли, че България като държава, членка, ще даде повече мандат и политическа подкрепа за подобна промяна в използването на средствата на Европейския съюз? Защото този дебат е там, на европейската маза. Това, е важно за България, България по следващия правителството го е изразявало на различните форуми, е, че ние държим да се запазват равнищата, които са предназначени за кохезия. Тоест структурните фондове за свързване на и изравняване на нивата в регионите. А за, за България, както и за други страни от източна Европа, кохезията е изключително важна. И мисля, че разбира. Сега да кажа, че нашият э, репортер, който следи, както аз казах, отбранителните дела, е в студиото Добромир Видев э, и също би могъл да участва в това. Тези инвестиции разговар... определено са добри за економиката. Господин Гаджев, обаче аз искам да ви върна като председател на комисията по отбрана. Те първо ще се започне есенно вече за дебата за бюджета за следващата година. Колкото и трябва да бъде от 2.09% тази годишния, който беше. Как ще се вдига? до 3,5% от БВП-то за ангажиментите, които в НАТО сме поели. Така, сега, както на среща на върха на НАТО в Хага, са за решение за 3,5%. Сега на базата на това решение, странните членки трябва да направят а, план за достигането на 3,5% през, през годините. Uh -huh. Кога, как ще расте? Да, и тези планове трябва да бъдат от а, в НАТО а не в България. И сега, като говорим за България, сега на мене ми се иска наистина да видя максимално бързо ръст на, на бюджета за забрано. Нека съобразиме и с нашите си собствени реалности. А, в крайна сметка, механизмите като сейф ни дават гутка въздух да не, да не харчиме бюджетни средства. Най-общо казано. Т.е. да има гутка въздух за националния бюджет за сметка на, на европейски средства, които ние да използваме за да си покрием разходи, които трябваше да платиме с национални. А, така че в това отношение се надявам да има едно постепенно нарастване на бюджета, а, но без това да засяга други сектори към, към момента. А, трябва да се отчете, че се очаква нали, увеличение на възнагражденията на военнослужащи, такавто индексиране по-скоро, защото механизма, който беше въведен е обвързван със средната работна страна, заплата за страната, а, но трябва да се предвиди и следва все пак и за поддръжка на техниката. Която има инвестиционна пристига. програма на правителството, която е за нови инвестиции в отбраната, обаче това ще е първият бюджет, който ще бъде писан в евро. И, има ли някакви така разлики, проблеми, отчитане на процента от брутния продукт, когато бъде въведено еврото. Не, то абсолютно няма никакво значение. Просто само се прекалкулират а, от левова в евро и това е. Това, няма, няма разлика. Той въобще... до момента, за да се отчитат средствата, ги прекалкулират а, в евро. Да, това е ясно. А, но, а, искам да ви върна на продукцията на тези два нови военни завода. Барути 155-мм снаряди. За кои пазари ще работят тези заводи? Ще бъде ли производството предимно за нуждите на НАТО, Украина и българската армия? И или предвиждате и квоти ти за свободен износ? А, те са така. Първо, Барута е нещо, което е изключително необходимо за всякакъв вид а, боеприпаси. А, това е основна състатка, която, между другото, е изключително дефицитна и тя е дефицитна от а, няколко години и насам. А за това, за изграждането на завод за Барут, за да си захранваме дори нашата собствена индустрия и другите компании, е изключително, изключително важно. А, така, колкото до 155-мм боеприпаси пазара следващите години, за съжаление, ще бъде огромен. Тук не става просто само за войната в Украина, а и за това колко западните страни, които са членки на НАТО или са свързани като а, стандарти на въоръжение към НАТО, като Япония, Южна Корея, Австралия и така нататък, и така нататък а, ще презапасяват своите а, резерви. Откъде ще идва е соровината? Всички, които следат, виждат, че същност, нивата на запаси, които сме поддържали в НАТО, същност, са крайно недостатъчни, т.е. всичко това ще се увелича. И следващите десетилетия ще има огромен пазар в това отношение. Откъде но, ще идва суровината то, за Барута? Суровината за Барута, те първо ще, ще, мога да ви кажа, малко по-нататъка, но за е дали как ще бъде произведено. Ще, има и синтетична, има и генерична. Вече каква беше точно технологията? А, не съм чак толкова добре запознат с а, техническите задания. Сега в миналото Емилиан Гебрев, уражен търговец, беше обект на опит за отравяне. Той също имаше амбиции за производствени мощности и то точно за производство на барут, които не се осъществиха. Господин Гаджев, има ли парламентът, комисията по отбрана ясно разграничение, кога частни инициативи се блокират? по легитимни причини, регулаторни, сигурност, сигурност и други и кога тези причини остават дълбоко неясни. Изобщо смятате ли, че ситуацията с Гебрев, хвърля сенки върху сегашните преговори, има ли нужда от допълнително разследване, прозрачност? Аз много се надях колегите от Продължаване на наистина да вкарат темата в Народното събрание, но те пък са отказаха. Защото имам доста неща, които трябва да, да се изяснят в, в този казус, включително и а, да си окажам честно неприличните отношения между тогашното и фирмата. Между другото, една от причините България да не вземе нито един лев от Ейсап. Това беше заради тогавашните действия на економическия министър в полза и не само в полза на различни проекти. Добре, това означава да, ли, че сега, вие сега самия, нямате да разчитате самите, на. Господин Гаджет, става интересно колкото политически. интересна политика. Заводи толкова повече. Сега трябва да отбележим, че проектът на господин Гебрев не е единственият частен проект за изграждане на завод за Барут. Има и други такива проекти, но за съжаление никой не говори за тях. А, например, в арсеналка за Млък също ще изграждат завод за Барут, но не е станало така а, публично достояни. А, колкото до това, нека да си нямам идея защо и как, как са, какви документи са подавали а, от фирмата. А, но тук трябва да се види доколко всъщност проектът е първо реалистичен, второ отговаря на екологичните и законодателни изисквания на държавата и трето дали всъщност ще произвежда нещо, което ще е економическата основа си е, вера, работа на фирмата. Сега малко по политическите измерения на това, което казвате. А, ще разчитате ли на гласове и от продължаваме промяната Демократична България за а, тази сериозна Европейска инициатива, два големи завода за. Да, разчитаме на всеки, който мисли за развитие на българската индустрия в България. Ама също време в това в момента ги това е едно клъвнахте по поводи. При на, на инвеститор, който вече слага България на така да се каже, на карта на, на европейската отбрана. И след като да е привлечем първия, вече оттам нататък почва да идват и следващите големи инвеститори а, в сектора. Така че всеки, който мисли в тази посока и мисли, че това е правилно, се надявам да го подкрепи. Добре, а, питам Добромир Видев, имаме ли още въпроси? А, от негова страна не, но от моя страна още един въпрос, свързан с продукцията. Ако част от продукцията отива към трети страни, т.е. се изнася, а, кой ще дава разрешение за това? Така, всяка една продукция, която не е за собственост за държавата или смисъл, която не се купува за държавата, трябва да бъде изнесена след решение на Международната комисия. Има си така наречените васанарски споразумения, има си международен режим за контрол на стоките с двойна употреба и на въоръженията. А, така че там е много ясно написано как се, как се контролира износа. А, в крайна сметка, така като, като гледам а, плановете, най-вероятно повече по-големия износ от този завод ще бъде за страни членки на НАТО и на Европейския съюз. Добре, много ви благодарим. Господин Христо Гаджев, който е председател на комисията по отбрана в Народното събрание. Темата за инвестициите в отбранителната индустрия и тях та регулация ще остане под вниманието на обществото, съответно и на Хоризонт. Благодаря за този разговор и на Добромир Видов.